Цигарет я не мав, і, вірніше, розмокла пачка лежала на грудній кишені. Це було дивне море, або ж мені просто пощастило з погодою. Цілу ніч стояв штир. Я боявся відірвати голову від спинки крісла, боявся поглянути у бік. І згадував молотви. І слова із трьох мов, які знав – українську, російську і англійську – напливали одне на одне і зливались у вербальний хаос. І я від'явився від того, що пекло в спину. Появляється, настав новий день, і сонце сконцентрувало увесь удар на моїй потилиці. У той час, як живіт киснув у воді, мені було вже все одно, і я рвучко перевернувся на своєму імпровізованому плоті. Ті самі хвилини спину опекло холодом, зате я лежав, як напівдохлий дельфін підставивши черву теплові та світло. Хоч як це дивно, пити мені поки що не хотілося. Усе це було попереду. Я раптом згадав, що Бог перемовлявся з кимось кимоспорації, отже в мене є надія, що мене будуть шукати. Я захопився цією гіпотезою і навіть посміхнувся, а потім затрясся від сміху, а потім не міг зупинитися, поки не занурив писка у воду. Потім Потім, перед моїми очима, почали поставати вогненні письмена, обривки фраз, фрагменти розмову. Вони піднімалися до обрію, що горів синім або червоним полум'ям і повільно танули, спливаючи за хмари. Я виграв парів. Якби не те, я б давно. Йогорт Ермі ермігорд дарує вам енергію на цілий день. Майкл, старий! Господи! Я судею. О, мать жабав син, so far away. Hmm. Потім мені здавалося, що все зникло. Я міг йти по водах, як по суші. Я був усе сильний, Любов переповнювала мене. Любов, прощень, жалість війшли в мене струмаєм гарячого повітря. Я відчував, що незабаром вивервуся від води і злечу над землею. Сотні облич промайнули переді мною, сотні спогадів – Скрутившись у єдиний клубок, заворушилися в мозку. Я був зовсім один і раптом зрозумів сенс вислову. Той, хто врятував одну людину, врятував світ. Цілий світ жив у мені. Він не був схожий на мільярди інших світів. Я дивився кіно свого життя на білястому небесному екрані, і воно, як ніколи, видалося мені цікавим і значущим. Починаючи з того моменту, коли я сидів у дитячому садку над полумиском пригорілої гречаної каші. Беручи до уваги початок, у мене ще було багато часу. Незримий кіномеханік запустив усе з нуля. Скільки я так пролежав, утупившись у хмари, я нічого не тямив, іноді я жував прісно рубчину, яка вистрибувала на поверхню, і не знала, що таке людина. Зграйки відпливали зовсім близько прямо мені попід ніс і намагалися скльовати крихти тютюну, що випливали із розмоклої сигаретної пачки. А потім я побачив плавець, який упевнено розмахував синій шифон води. Якась жива істота простувала у мій бік. За першим плавцем зблизкували на сонці ще декілька. І риба, що спала на дні морському, Спливе, що вручити тобі ключі від світу, І плоть її стане твоєю плоттю, І досконалі зійде на тебе, Тому що ти пізнаєш безмовність, І відступить самотність посеред розпачу, І гладь морська розкриється перед тобою, Щоб зіснилося таїнство присвяти. Що це було? Чорні, блискучі плевці наближались. І блаженно закрив очі. І риба, що спала на дні морському, спливе. І я тихо колихався на хвилях, і руки мої у воді рухалися повільно, у такт дрібним хвилям. І був тут я не один, життя капівовсюди. Чим воно було гірше за моє? Воно існувало тут, у воді, задовго до появи першого неандертальця, Мені з якоїсь дивної випадковості довелося стати учасником обряду жертвопринесення. Чи міг я знати про це, бігаючи у свою...